gândurile de noapte șapte. Les ne putem observa și la noi înșine și la cei din jur câtă energie cheltuim pentru relația cu obiectele din exteriorul nostru. Putem spune că a devenit o ocupație dominantă și dacă în generațiile vechi se încerca păstrarea cum anume la port, Favorabil mai degrabă relațiilor cu obiectele din interiorul ființei, astăzi preponderente sunt cele cu obiectele din exterior. Ele sunt obiectivul fiecare moment. Fie că sunt fizice, fie sociale, fie subiective, obiectele exterioare domină rațiunea. Mi se pare să să supunem rațiunea unor eforturi constante pentru a emite gânduri care să stabilească relații cu obiectele din afara noastră, care suntem convinși că este un bun exercițiu pentru a o dezvolta, rațiune, pentru a o îmbogăți și a obișnui să producă gânduri substanțiale. Așa mi se pare. Să iubesc acțiuni, idei, hotărâri, opțiuni și suntem convinși că fără obiectele din afara noastră nimic din toate acestea nu s-ar fi întâmplat. Mi se pare că rațiunea noastră este tot mai împlinită și mai capabilă. Desigur, fiecare observație de acest gen ne face să devenim mai mândri și mai deciși, mai mândri de evoluția rațiunii noastre și mai deciși, de a nu ne abată de la calea vădărâtă de relația cu obiectele exteriorului. încetul cu încetul ne este tot mai greu să înțelegem nevoia celor dispăruți de a se aplica spre obiectele din interior. De ce trebuiau să acorde atât de multă atenție relației cu astfel de obiect? Așa se face că nu mai crede niciodată că rațiunea nu naște gânduri, ci este născută de gânduri. Iar gândurile vin din adâncul necuprins al interiorului nostru, vin dintr-o zonă sublimă, a subtilului și a virtualului, pe care doar cât putin să o cunoaștem, ne va bucura de gânduri productive, ce vor hrăni o rațiune bogată și cuprinzătoare atât. Doar ceea ce îți putim să facem a fi parte din ființa noastră, va produce gânduri pentru rațiunea noastră. Iar rațiunea așa va arăta. O rațiune care va înțelege ordinea doar până la votat la care a ajuns cu credința. Gândul nu este nici pe departe viziunea sau ideea sau hotărârea care nu iluminează luminează într-o pipă mintă gândul este o forță uriașă care provine din acea zona interiorul nostru la care știm să ne facem acces. O energie pe care nu putem să o definim cu claritate, dar când ajunge în rațiune, o luminează cu esența forței extrasă din obiectele interiorului nostru, acela care îl produc doar acelea care îl producă. Forța de azi, a strămușilor noștri venea tocmai din modul cum se străduiau să definească cu precizie funcțiile generate de obiectele din interiorul lor, acelea din care își adunau mai apoi gândurile. De aceea nu precetau să scuteze în sinele fiindului lor să adune legături cu nefirea. Pentru că, în ultimă instanță, gândul de acolo se Și dacă nefiata e săracă și gândul e firat, e necotinucios și nu se ajută rațiunea, așa asta au ei relații cu obiectele lumii exterioare. Se străduiau temenii să ajungă cât mai departe în nefire și să provoace gânduri care să le rațiunea în temei. E greu de înțeles pentru noi, cei care am întors lumea, ca mai apoi să ne mirăm că e tot mai săracă. Din nefericire, lumea nu-i săracă, nu-i nici bogată. Lumea îi, dar noi suntem tot mai săraci. Asta e adevărat. Mai săraci și mai plini de noi fără să mai simțim un pic nevoia să vrem să-i credem pe străbun. Nici autoritatea lui Kant nu ne convinge. Kant, acela care n-a vrut niciodată să schimbe lumea, ci doar să-i privească cu atenție înțelesurile, dar noi vrem să o schimbăm, ne luptăm să facem asta. Vorbește, fără să ne uităm în jur, fără să știm dacă sunt, sau nu temei, doar cu uitătura țintită pe obiectele din exterior.